Bona nit a tothom. Són dos quarts de vuit i aquest és l'últim Ràdio Metropol del 2009. Un mes fora de les antenes i tantes coses que han passat. Sembla mentida allò que diuen, que el temps passa sense que ens n'adonem, però que també ho fan silenci i amb solemnitat. Però com que és imperturbable, a qualsevol cosa que li diguem, temps al temps i a tirar endavant que el camí fa pujada. 16 de desembre de 2009 i que us parla Albert Segura en el nouès Ràdio Metropol de la temporada. Un Ràdio Metropol que és el primer en moltes setmanes, al primer del mes de desembre i l'últim de l'any. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què ha passat que no hi havia ningú a la ràdio? No, doncs que no, no hem pogut fer el programa, no t'havies enterat, no t'ha arribat al correu. Ah. O sigui, o sigui tu has estat venint tot, el, tot aquests dies sense que aquí n'hi hagués ningú, no? no? No, no, no, jo he vist tots els correus, home. Ja m'havien dit, jo no un noi aquí que plora molt, no sé, eh? veig que t'ha sortit barba també d'esperar, eh, Norma? Jo que estava aquí desesperada per voler sortir anterna un altre cop, eh. Bueno, bueno, doncs aquí estem un altre cop, novè programa de la temporada i últim de l'any. Està molt bé això d'aquestes vacances anticipades que ens han donat els senyors de AEQ. recordeu aquest nom, eh, senyors de la tècnica de Madrid, en fi... S'apropen unes dates de Nadal, que a tan bon punt arriben, hi ha dues reaccions. O bé, eh, omplir-lo tot de llums i pares noels a casa, fins al punt que la gent s'espanta quan entra, i l'altra és intentar fugir. Doncs sí, fugir, perquè els hem comptat. A partir d'ara, descordeu-vos el botó del pantaló perquè tindreu una mitjana de 10 àpats. Anem per parts. Aviam. Festes. Tenim la nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve, cap d'any i dia 1 i també el dia de Reis, clar. O sigui, estem parlant de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dies de festes. Què més? Doncs a més que el sumari, a algun parent que també fa trobada per Nadal, apunteu un parell més al sopar d'empresa i la celebració amb els amics. Si no hem descomptat, som quatre, més els altres tenim deu àpats. Diguéssim que a més no són menys fàcils de digerir, no per la qualitat gastronòmica i l'art de la cuina, que les nostres mares i les nostres àvies i les nostres tietes ho fan amb tot el carinyo del món, sinó pel que arribes a fotre't el cos. Doncs sí, eh, des d'Escudella, canelons o pollastre confitat fins als tèpics polvorons, les neules i els turrons de rigor que fan que el Pare Anuel cada cop sigui més semblant a nosaltres. I la part més divertida, a ningú se li passa per alt, són els regals. Si som tradicionals al 100%, en podem celebrar fins a 3 tandes. Doncs sí, la primera, la nit de Nadal, perquè és quan tradicionalment es fa cagar el tió. La segona, el dia de Nadal, que és quan arriba el Pare Anuel. I la tercera, els Reis, que com sabeu arriben el dia 6, amb la seva cavalcada també i els que tingueu canalla sobre compta amb els dosos el tio caga caramels i els reis llencen caramels, que a vegades semblen projectils i, i també a vegades hi ha gent que els recullen per aigües. Sí, això ho hem vist en diverses ocasions, sí que és veritat. Total, així que ja ho sabeu, després no digueu que no us hem avisat perquè el Nadal cada cop es posa més perillós, no només per als caramels que surten projectats de les carrosses, que per cert hi ha algun desgraciat que tira caramels de les carrosses, però bueno, això queda a banda, no? Al gener doncs, tothom arriba amb menys diners, més quilos, i en algunes famílies amb més d'una amistat entre si, però i, i que no és bonic això del Nadal tot ple? Eh? amb les seves llums, els seus regals i tot plegat. Eh? I, I per cert, tu què et demanes de, de regal? Jo que em demano? Doncs ho estic pensant. Potser li demano al senyor Bustos que posi un bícic a, a Sabadell perquè sóc d'allà i, i no hi ha manera. Eh? Véns amb bici a cada, cada dia, tu? I tant, des de Sabadell. Està molt bé, sí, sí. Amb un cada sí que arriba el bícic aquest 2010, així que sembla seca que el senyor alcalde Riza Balagà, César, un saludo, eh, doncs bé, s'ha sortit amb la seva, al igual que molts altres municipis de la de l'àrea metropolitana. Jo vull una expresso Norma. Jo vull de la independència. Molt bé, doncs com unes no sé quantes mil persones que van votar diumenge, que per cert aquí a Montcada no es va fer, però al municipi va de Sant Cugat, deu nhi do Norma, alguna cosa més a dir a l'audiència? Aquest 2009 s'acaba, un 2010 de prosperitat, què vols dir-los? No, responent a la teva petició de la Nespresso, em diré que la Nespresso només fa cafè, per tant, si a casa teva, a, no sé, per exemple, a la persona amb la que comparteixes la vida no li agrada el cafè, Quins antic té tenir un anespresso? Saps què passa? Que el meu gat beu aigua i poca cosa més. Norma Vidal, que vagi bé. Bon Nadal. Adeu, bon Nadal. I que bonic que és rebre en Sergi Calle amb aquesta fantàstica música de fons. Sergi Calle, molt bon Nadal. Molt bon Nadal. Quants anys portem ja per aquesta Doncs tants com 4 o cinc, no? Com els que portem fent la secció. Molt bon bé, bon bé. Sí, sí. Avui hem tingut problemes tècnics, no podem fer la connexió per XDSI, X Sergi, com cada setmana, eh? XDSI què? XDSI, sí. Per cert, on les últimes tres setmanes, tu? On eres? Sí. No m'ho he aprofitat en lliure. Ah, no sé, sí, és que, com que hem anat fent programes sense tu, saps? Com ah, que sense Ah, que és broma, que no en teníem. <laughs> ja ho ja explicat, hem tingut problemes tècnics a Montcala Ràdio i a Ràdio Metropol i no hem pogut emetre, però en fi, això és Uca, ja. Hem sí. donat les gràcies a l'empresa AEQ. En fi... Sergi, s'apropa al Nadal i aquesta és una de les èpoques de l'any que més t'agraden a tu a nivell cinematogràfic, eh? Sí. Aquestes de sucre, sucre i més sucre. Sí. Però bé, bueno, explica'ns, què podem veure aquesta, sí. aquestes temporades al cine, que podem veure? El problema que uh aquest any, igual que l'any passat, que tampoc va ser massa de no l'any, però no hi -huh. uh ha gaire productes d'aquests infames, d'aquests que et fiquen aquí, ah, tu, home, productes infantils i aquestes coses, no hi ha gaire. És a dir, bé, hem passat alguna cosa així infantil, com l'any 51, la lluvia d'argòndigues i aquestes coses, Pero bueno, eh, como mínimo hay más productos de Nadelec, que es lo que me molesta. Uh -huh. El torrón que vuelve, entonces este año no hay productos de Nadelec. Así sí. que hemos pasado una que se el, el reno que quería volar o algo así. Primera noticia. Noticia y última, espero. Y <ríe> después también hay vino las ardillas, que no es de Nadell, pero es aquel tipo de producto que dices, bueno, eso qué hace, qué estrenarse. O sea, sigui, si el primero ya ja debía ser dolente, porque ni la voy a ver, la ha de ser ya ja, això sí, sí. te n'anava dir, fins que existia ja aquesta pel·lícula. Sí, no, és la segona part. Va, va, no, va. I les ardilles que en anglès fan un joc de paraules, t'allò que sempre esqueixem de, com amb el, amb el, han canviat el títol i ja no s'entén. Sí. En aquest cas, sort que l'han canviat. Perquè feien un, un joc de paraules molt, molt cutre. I a veure? Entre seqüela i esquíral. I què feien? Esquíral? Com ho feien, això? Era molt raro. Seqíral? Se de no, no, o... totes vegades. Se'esquíral <laughs> no, no, <no>, no. sí. <laughs> Perquè deia que hi havia, havia preqüeles, hi havia sequeles, hi havia... No sé. <laughs> bueno, fi. Són aquestes coses que ens agraden, no? De veure les cartelles de cinema. No dir Mare de Déu. Això només en versió original, per sort. Està bé, sí, sí. Eh, una cosa que és més, ja és més de l'època és els mm. fantasmes de més ex-nòvia. Tots els ah? no fantasmes de la jefe, com es podria imaginar. Els sí, sí. fantasmes de més ex que és el mateix, és, la, és la, la història de Quenta de Navidad. Aquest col passat per, no sé, per, per fer tota la comèdia romàntica, aquesta, si vols. Y en Matthew McConaughey, que visitan tres o no, una, yo qué sé. Bueno, es igual, la cuestión es que ha toda la seva vida y descubrir que era un patán. Y es que ahora me diuen por peñanillo cuántas? Tres, tres, tres. Com sempre. Tres fantasmes, molt bé. Les, les fantasmes. Aquí el suport tècnic de Patricia Salmeron. Moltes gràcies, Patricia. Per aplaudiment, per sí, sí. totes més. I és que ja l'ha vist, aquesta pel·lícula, ella. I clar, em pot assessorar. Molt bé, molt bé. Veiem que a Vic es baixen les pel·lícules pirata d'internet. Encara m'està dient que potser era una, només. Ah, bé, bueno, molt bé. Veig que va para molta atenció, també. Però és igual. Un aplaudiment per la producció tècnica, gràcies. No és tan, no és tan lamentable com podia semblar en un principi. Sí, bé. Bueno. Hi de d'on partim i aquestes coses uh -huh. i a part d'això, moltes pel·lícules importants que arriben però que no són nadalèques si no, no. Bueno, no jo vull fer una puntualització perquè m'havien comentat que una pel·lícula que pot enganyar tant com a Christmas Carol, que aquí s'ha traduït com... Cuanto de, de Navidad, evidentment clar, era eh -eh. bastant lògica la traducció però m'han dit que que no s'enganyin els pares amb fills i no portin a veure-ho perquè es veu que fa bastant de caga pels nens en algunes seqüències que surten fantasmes molt dolents però això ho diuen alguns doncs això sembla ser que hi ha pares que no ho han tingut massa clar. Sí, és que els, els pares estan tornant idiotes, perquè diu... Um, o sigui, vaig veure una denúncia i deia, algunes escenes poden provocar miedo a més más pequeños. Dic, aviam, t'estem tornant idiotes tots, o què? Eh. Anava al cinema i sé, sabia que anava a veure, no? Deuria, no ho sé. Home, jo crec que algú s'informa, però potser hi ha gent que es planta davant de la pantalla i diu, anda, p'alante, tira p'alante, no? No, a ver, és que ha agafat aquí tot el fosc, quita una brous, aquell de, de, de, de final de segle i tot això, uh -huh. tot així, molt fosc. I també, sobretot, l'ambientació és així, tota molt tenebrosa. Mm -hmm. Algun cac, algun moment així... de risa, eh? Que es veu... En Jim sí. Però Jim Carrey, és, és que no l'aniré a veure aquesta pel·li, perquè... I menys doblada, tio, és que és molt trist. No, no, doblada no. Jo, jo la voré en versió original. En el seu moment. Sí, sí, quan, quan es baixi. Sí. En fi, doncs molt bé, Sergi. Uh, ens veiem ja l'any que ve, No y las películas buenas. Si es... Bueno, va, arranca, va. Avatar, la nueva epopeya de James Cameron. 18 de desembre, ¿oí? Uh, sí. No. ¿Qué semana? Va, divendres, sí. No sé qué día cae. Sí, cuando es el monstruo, ¿noi? Ah, pues doncs felicidades. Gracias, hombre. Esos <laughs> ¿vale? Sí. Adapto un conto infantil porque tampoco es una película para niños, para entretas. Uh -huh. Zombieland, que es una película de zombies. Aquesta sí que la voy a ver. Muy buena, muy Fama. Eh? No no indica és. Fama. Però de què va? És Fama, la tio, és el nou remei de, de la sèrie de la película. Passa ràpida aquesta sis, plau. Ja s'ha acabat. Ahí està, ja ah, ja està. 9, és aquella que és bastant asitges, que visualment està molt bé, són unes nines drap, és un d'unes de dram, so, de aquesta dius? El 9. 9. número 9. 9, 9. 9. 9, 9, 9. Uh -huh. uh, no Night, que arribarà més tard, que serà una altra cosa pèssima. Mm. I però que és fucent, la no està, o sea, per no diu? Ba. Ba. Fins aquí la meva secció. Doncs molt bé. Si m'hagués donat temps, hauria preparat el millor de la dècada. Però... Bé, bueno, no, però això ho parlarem l'any que ve. Eh? L'any que ve. Si sí, clar, l'any que ve, que en principi, si no m'equivoco, el dia 13 de gener, que és un dimecres, eh, tornem a Metropol eh, amb cada ràdio, d'acord? Molt bé. I ens encarregarem de repassar les pel·lícules de, de la dècada. Molt bé. D'acordo? Faré el very best, top. Això mateix. Vale. Doncs molt bé, Sergi. Ja. A pel·li, que bon Nadal, eh? Bona bon tot. A I com no podia ser d'una altra manera, aquest últim programa de l'any, aquest últim Ràdio Metropol, i el primer del desembre i de molts mesos, és també una bona ocasió per parlar amb la Laia Llobet. Molt bona tarda, Laia. Hola, bona tarda, Albert. I repassar una mica el que són les propostes que ens podem trobar aquests dies de Nadal pel nostre territori, que habitualment a tots els municipis es fan coses, però, bueno, no són poques. I tant, és. La veritat és que han ha bastantes coses com per sortir al carrer i anar-les a veure. Tenim el Pessebre vivent de Corbera, que és el més antic de, de Catalunya, uh -huh. a, doncs, a Corbera del Llobregat, a Bas Llobregat. Sí, sí, tot un clàssic. Sí, sí, i es fa fins al 17 de gener, vull dir, tenim temps per anar i disfrutar-lo. Realment val la pena i és molt mític com per, per viure'l. D'altra banda, tenim una iniciativa que es fa a Matlleu, a Osona, fins al 7 de gener, i és el Ba de Nadal. Uh -huh. I, el que fan, un uh, incorporen una pista de gel, hi una carpa on s'hi faran vàries activitats des de, des de teatre fins a cinema infantil i fins i tot s'hi posarà una biblioteca pels més petits per tenir-los entretinguts. Sí, les pistes de gel són un bon reclam per a aquestes èpoques perquè també, si no estic equivocat, a Terrassa n'han posat una també i a Granolles també, o sigui que tots aquells que us agradi anar per l'escàting de Barcelona que sapigueu que aquests dies segurament ho tenim més a la vora. Sí, a més en més Albert, a la plaça Universitat de Barcelona a sota, en el metro, han incorporat una mini pista de gel. Ostres! No mm -hmm. En sèrio, l'altre dia vaig passar-hi i vaig pensar-ho. Més coses que podem fer. Aquí més a prop tenim a Sabadell, la Fansa, que és la Fira d artesana, o sigui, artesana de Nadal de, que es fa a Sabadell. Mm -hmm. Ja es fa des del 15 de desembre fins al 5 de gener, que és quan, quan tanquen, i és a darrere l'Ajuntament. Allà hi podem trobar propostes molt, molt interessants per fer regals i per fer... ...vàries idees molt bones. Mm -hmm. Qui es passi per Sabadell, ho té tocar la Fira de Santa Llúcia i la Fira d'Artesans, ho té un al costat de l'altra. Exacte, just al costat. Parlant de fires, doncs també tenim la Fira de del Passebre i Ornaments de Nadal que es fa a Mataró, en el Maresme, fins al 23 de desembre, la Fira de Santa Llúcia típica de Barcelona fins al 23 de desembre també, mm -hmm. així com la Fira de Santa Llúcia que es farà a Mollet del Vallès fins al 20 de desembre de Fires de Santa Llúcia, de Santa Llúcia, perdó, a moltes localitats on trobem. Sí, sí. Tenim la Fira de Nadal que es fa a Premià de Mar i la Fira del Gall que es fa a Vilafranca del Penedès el cap de setmana del 19 i 20 de desembre. Mm -hmm. O sigui, això és ja? És ja. I en aquesta podem triomar tot tipus de viram, típica tradició, no?, de menjar el gall. Doncs, doncs aquí el podem trobar. Mm -hmm. I per últim, una proposta que queda, ens cau lluny, però resulta força interessant. A del el cap de setmana, el 19 i el 20 de desembre, hi ha la Festa dels Folls. Uh, la Festa dels Folls? Folls, la Festa dels Folls. Us explico. És la, Una mica es crea com una germanat dels Folls que pren el poder del poble de Camp de Mirra, a l'alt Pinalopo, i imposa una mica les seves lleis per aquests dies. Durant uns dies imposa les seves pròpies lleis. El que fa és aplicar un impost revolucionari que si vas potser per l'ombra doncs et multaran, i si vas pel sol, doncs també, si ets al carrer eh, tindràs una multa, i si et quedes a casa també. L'objectiu és recaptar diners ara, que és per un motiu interessant, és que una vegada acabada la festa, tots aquests diners recollits seran per fins benèfics. Mm -hmm. Ens queda lluny, però bueno, és interessant saber-ho. No, està bé, a tant de bo els d'Esquadra, totes les multes que posen a trànsit també fossin per fins benèfics, eh? Mira, doncs estaria molt i molt bé sí, sí. al mes per a aquesta època, no? no sí, home, ajudar al pobre, no? Clar que sí. Sí, sí. <laughs> doncs és tot. Doncs molt bé, és una llàstima perquè aquest mes doncs, no hem pogut parlar de la presentació del pollastre de pota blava de Ves Llobregat, no hem pogut parlar del mercat medieval de Vic, ni tampoc de la Fira d'Espinelves, però, en fi, són coses que han passat, problemes tècnics a la ràdio, com hem explicat, que no ens han deixat d'emetre durant un mes, però, en fi, aquí estem dando el callo i, bueno, això sí, l'any que ve, en principi, arrencarem l'any amb tota normalitat, Laia. Molt bé. D'acord? Molt bé, perfecte. Bueno, escolta'm, que tinguis molt bon Nadal, eh? Igualment. I porta't bé, que si no el dia 5 de gener, els Reis, ja saps, eh? Escolta, això espero, eh? Porto no. un any, fem bondat. Si <laughs> Vinga, que vagi bé, Laia. Molt bé, adéu. Adéu. i quina il·lusió que mha va fer quan ahir al matí vaig sortir del meu iglú i em van dir aquesta setmana tenim programa i sí, he dit el meu iglú perquè aquesta setmana diguéssim que qualsevol de nosaltres podria haver fet amb una mica de lliçons de bricomania o un iglú amb el fred que ens ha fotut Xavi, segura molt, bona tarda bona tarda, amb qui ets? que no et recordo ja, jo sí, sóc Papa Noel amb aquesta cara vermella i el nas Rodolf, saps? Què ha passat aquesta setmana? Aquest fred de cop que per molt que ens l'anunciessin ningú se esperava tan fort. A veure, s'esperava fort, eh? S'esperava perquè és una entrada siberiana que prové una massa d'aire molt freda, que prové de, de Sibèria, de Rússia, que ha anat passant per tot Europa i finalment ens ha arribat aquí. Evidentment, això aquí a Catalunya significa molt de fred i en precipitació doncs, és un còctel per, perquè n'hi havia moltes cotes. Llavors, mm, ho esperàvem, però clar, la gent fins ara no ha fet gaire fred. Fins ara, fins i tot es podia anar sense jaqueta pel carrer aquests dies, però vaja, ha vingut l'hivern de cop, el tenim aquí instal·lat, i temperatures que ahir mateix aquí al Vallès no passaven dels 6 graus en tot el dia. Mínimes màximes de 6 graus, 6 i poc, fins i tot 5 o 4, depèn de les poblacions del Vallès. I sobretot el, el que va passar el dilluns va ser, bueno, diumenge va començar a entrar l'aire fred, amb algunes precipitacions, i ja anaven a cotes una mica baixes al nord de Catalunya. Finalment, dilluns, eh, la pertorbació es va gestar al Mediterrani, ens va impulsar véns d'allavant, eh, va ploure moltes poblacions catalanes, sobretot del centre i del sud, cosa que Girona no poden dir i quina pena perquè estan patint una greu sequera, sobretot a l'Empordà, i les pistes d'esquí, que no han rebut gaire neu encara, uh -huh. han nevat molt al sud, però jo crec que es pot, anar, es pot esquiar millor al Montseny que al Pirineu ara mateix. Sí, era curiós perquè hem vist, per exemple, nevades al sud de Tarragona, hem vist nevades al Ripollès, hem vist nevades al Tibidabo, però no hem vist nevades, per exemple, a la Cerdanya. És una cosa curiosa. Sí, però, vaja, és el que passa, és una situació a eh, bufar més d'agregar el que no pas de llevant, eh, el vent. Què passa? Doncs que les poques precipitacions que puguin arribar, perquè estem en un país que els Pirineus fan de barrera eh, geogràfica, i doncs aquest, aquest vent, les precipitacions russaven, sobretot, el que és la costa i prelitoral de, de Catalunya, en aquest cas, al centre i al sud però al sud van tenir més sort en aquest sentit i va entrar la precipitació més endins, més cap a l'interior de, de la província. Lleida també, és curiós perquè l'aire fred es va desplaçar dilluns, sobretot al sud i oest de Catalunya, i mentre a Girona, per exemple, tenien 7 graus, a Tarragona tenien 4. O sigui, coses una mica insòlites que, que per exemple, estaven anant a 50 metres d'altitud a Mora d'Ebre, i a més uns flocs considerables ens deien i en canvi doncs, a zones com Terrassa que estan a 300 i escaig metres Ballirana, Vegas, no hi nevava és més plovia i amb temperatures de fins i tot es van enfilar 9 graus aquí al Vallès és a dir, Déu-n'hi-do, què va passar la nit? que l'aire fred va pujar diguéssim, va pujar del sud de Catalunya es va desplomar altre cop la temperatura i a mitja nit, una de la nit o així tornava a nevar a Vegues, a Vallirana i aquí vam estar pels pèls, pels pèls perquè hem arribat a 3 graus eh, la nit passada, aquesta nit no l'altra, vam arribar a 3 graus, plovent, o fins i tot menys a Terrassa, i les muntanyes del voltant nevades, eh, capa de neu a Collserola, molt fina, eh, a Sant Llorenç el Mont va nevar, però no sap si va bé de bon matí, però Montserrat i i el Montseny, déu-n'hi-do l'aspecte que presentaven i preciós, cosa que ara feia molts mesos que no veiem A mi el coll de Montcada em va caure algun floc però pel que tenim entès, sembla ser que el cap de setmana mmm, diguéssim que les cadenes i els esquís podrien sortir als carrers de Montcada, amics Aviam, no ens No, no, <laughs> No, no, no. De moment això no. Aviam, sempre val, val més preveure. Però sí que sembla doncs, que mentre a partir d'avui ja ho ha fet, que ha fet un dia solellat i pel matí com a mínim el, la calor ha estat més agradable, o sigui, calor, el sol ha calentat més i, i no ha fet tant de fred com ahir, per exemple. Però, però vaja, aquest dia solellat es mantindrà demà i demà passat divendres i amb temperatures, això sí, eh? baixes, molt baixes, fins a les nits, molt de compte perquè gelarà a tota la comarca, perquè fa molt de fred, molt de fred, I, i de moment això, assolellat, alguns núvols a algunes parts de Catalunya, al nord, al sud, però vaja, re important. Què passarà? Doncs sembla, sembla que hi ha un embolsament d'aire fred, molt fred, molt fred, eh? al centre d'Europa, que ve de, del nord, i, i vaja, aquesta aira fred sembla que es podria canalitzar cap a Catalunya de cara al cap de setmana. És una situació que no estem molt convençuts perquè uns mapes diuen que a Itàlia, uns mapes diuen que a Catalunya, però però vaja, de moment fred segur que en tindrem, s'ha de veure quin tipus de fred i sobretot si vindrà acompanyat de precipitacions, perquè els mapes d'ahir, deu nhi do els del matí, què indicaven? Eh? Precipitacions i temperatures baixíssimes que podrien nevar totes les cotes. Ara veure, els mapes amb en mà doncs, ens indiquen molt de fred, no sabem si és el suficient de moment per precipitar, ai, per nevar totes les cotes, però el que sí que indiquen és que no precipitaria. És a dir, peus de plom en aquestes situacions i cal seguir-ho molt atentament, però el que sí que podem advertir, abrigueu-vos molt, Neu seguint les prediccions del temps aquests dies, perquè la cosa està penjant penjam i sobretot això informats, i en cas que passés alguna excepcionalitat, que anaves molt aquí a la comarca, tenir provisions al cotxe i anar a saber on es va i intentar no agafar el vehicle. Però vaja, de moment, ja diem, és una situació que de moment no ha de passar. Doncs molt bé, Xavier Segura, amb aquesta previsions ens acomiadem d'aquest any 2009, que tinguis un bon Nadal i una bona entrada d'any ens veiem el dia 13. Molt bé, vinga, bon any i bon Nadal, eh? Val que vagi bé i blanc, si pot ser, i blanc. A veure, això esperem. Vinga, adéu -siau. I fins aquí l'última edició del Ràdio Metropol d'aquest 2009. L'equip que el fem possible, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura, tornarem el proper 13 de gener si tot va bé i el temps i la tècnica ens ho permeten. Res més, esperem que us ho passeu molt bé aquestes festes, que aquells que teniu la sort de ser feliços ho sigueu encara més i que els que esteu passant una època complicada no perdeu la il·lusió, les ganes i l'esperança, perquè aquest 2010 ha de ser molt i molt bo. Una última petició, i és que tingueu molt en compte les carreteres aquestes festes, perquè pocs oients que tenim només faltaria que el gener en fóssim un de menys. En fi, que tingueu un molt bon Nadal i una bona entrada al 2010. I...